Setenta e dois. Ter de fazer alguma coisa. Tong. Ter de ter que. De chan, ter de fazer a m a i s tenho de enviar a carta. Tenho Dei apanhado r de v a t a r o hotel. t r a a b h a r muito. tens de ser pontual. Ele tem de pôr gasolina. Ele tem de reparar o carro. Ele tem de lavar o carro. e l e tem de fazer c o m p r a s เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์เธอต้องซักเสื้อผ้าเขาต้องล้ราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ temos พวกคุณต้องรอรถเมล์พวกคุณต้องรอรถไฟพวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ Vocês têm de esperar pelo táxi.